Първата идея за размишление е възприятието. Емоцията произлиза от нишата душа. Възприятието произлиза от висшата душа. А интуицията, тя е поток от духа. Емоцията и чувствата не могат да дадат успокоение никога. Те нямат обхват. Възприятието е друго нещо. Възприятието се успокоява от интуицията. То има голям обхват. Възприятието е духовно умение, а не психическо. И затова чрез него можеш да създаваш в себе си живот. Чистото възприятие е виш израз на душата. Той е звукът на душата. Докато намерението е още по-дълбоко. Той има дълбоки корени в духа. Емоцията и чувствата пропадат. Защо? Защото те имат някакви ограничени цели. Говорим за толтеките, които са големи наблюдатели, които говорят конкретно от опит. Те имат ограничени цели. Докато възприятието е всеобхватно, то може да улови даже и необяснимото и да го всели дори в себе си. Възприятието изисква да имаш осъзнаване – душа. Възприятието е чистото и безсмъртно пространство на самата душа. Чрез емоциите и чувствата се натрупват знания – а чрез възприятието човек осъзнава своята душа. Това е наречено при толтеките Илнамики. Илнамики означава да стигнеш до духовно спомнене, търсене навътре, търсене на себе си, в себе си. При емоциите и чувствата ти нямаш нито истинско знание, нито чиста енергия. И дори когато уж разбираш нещата, и даже когато ги говориш, ти нямаш чисто знание. И нямаш чиста енергия. Няма го възприятието, т.е. душата. И затова ти не можеш да се преобразяваш. Говориш много, но няма трансформация. Паразитите са неспособни за възприемане на чисти и висши потоци от идеи, мисли и влияния, защото те са се отказали и са се отделили от същността и от себепознанието. Според толтеките, щом си избрал тескат липока, т.е. фалшивото, иллюзията в живота си? Ти ще бъдеш обеден от паразитите да възприемаш иллюзията. Те ще те обедят паразитите да възприемаш иллюзията в света. И няма да имаш възприятие за реалността. За толтеките чистото възприятие е усилване на чистото съзнание в човека. А чистото съзнание е имунната система на човека, истинската първична имунна система». Това, което възприемаш, казват отеките, – «Това оживява в тебе». Значи това, което възприемаш, това оживява в тебе. Това, което не възприемаш, то умира. Няма значение дали е истинско или е нещо друго. Това, което не възприемаш, ти се отделяш от него и то умира. Възприятието решава, кое да живее и кое да умре. Да умееш, какво да възприемаш е въпрос на дълбочина. И духовност, въпрос на себепознание и безупречност. И както казах, няма значение какви събития се случват. Тежки, леки или много леки. Същественото е какво възприемаш. А ако ти си безупречен, ти ще възприемаш само божествени неща. Така както е случая с Алхалач. Казва, сещам се, има само един народ, който вярва, че има много народи, той не познава Аллах. И така нататък, и така нататък. Въобще за малко се отклоня преди да продължа втората лекция по разитите. Алхалач казва, другия път ще говорим за него, но тук нещо искам да ви загадна. Голгота инквизицията видях в тях Божият аромат. Забележете. Няма да се отпускам, тъй като другия път ще ви говоря повече за това. Само ще ви загатна. Голгота, според Алхалач, това е другото име на Бога. Това е изключителна чест да ти се изпрати Голгота. Това е специална любов на Бога към тебе. Той те избира за себе си. Отделята от света. Отделята от смърта. Отделята от преходното и тленното И поради великата си любов, тъй като Голгота е страшна милост, милост на много високо ниво, което нямаме понятие, Той те избира и те взима при себе си. Така, възприемала алхалач, но другия път ще говорим за него, тъй като става право за най-великият цуфи. Така,